Urte bat hartu du Mikel Urdangarin kantariak gitarra eskuan biratxo baten egiteko publikoaren aintzinean 17 urtetan osatzen joan den kantutegiko piezak eta kantu berriak sortzen joanala pieza berrieekin ere osatutako oren bat eta laurdeneko emanaliak ditu eskineko intzun zen erronka bezala hartu du abiatu berri duen bira ala kontatu digu Zornotzarrak Ba, erronka ronka gisartut, e, eh, arraso nauzi bateraitik, sekula naizelako aritu horrela. Eta bizitzasoa daramat, eh, batezbe entzuten, nire burua bakarlari gisa eta eta hola isendatzen auter ez da bakarlari, naiz eta beti-beti izan duan talde aldamenean. Orduan e, askotan entzundu duan e, figura hori aurrera tal nahi dut eta korpustu nahi dut alegia, nire baitan dago bakarlaria, Kantuak egiten dituen eta komposatzen dituen persona hori agerian utzi nahi dut eta jendaurrean erakutsi. Eta hoize da arrazurik gauntiena ez da. Bagahor, gaueko zortzi terdietan, eletako itsasoa ostatuan izanen da, eta bihar, irungo Oiaso Erromatar Museoan ere gaueko zortzietan eskainiko du zuzeneko emanatea. Etzi anil takue eskubide duinare basterak